А тут недалечко з загорілим явором, де поворот до монастиря. Як під'їжджатимемо, почуєш, жаби там скрикочуть, наче ті солов'ї. Ні, дідусі, тоді я вас не чекатиму. Мені якраз у монастирі треба до аббата Івонича. До Яна Івонича? Боже, людина, таких на нашій землі на пальцях перелічить можна. Бідних наділяє, до монастирських селян милостивий, вірує, чесніше за святого Павла чужого шеляга ніколи не взяв. Марта, мимоволі, посміхнулася, коли Мірошник сказав щось дуже потішне, і старий невдоволено засовувався, помітивши край цю посмішку. «Свята людина Ксенз'ян!» – ще раз повторив він із притиском. «Незабаром, гляди, єпископом стане. Люди, вони вже подикують, настоятель Тенецького монастиря, і не єпископ. Не порозумівся з кимось у Римі, чи що? А ти знайома з ним, дочку, чи як?» Трохи мартово-біруч розпушила своє пишне волосся, і біляста хмарина борошняного пилу заклобочилася над жінкою. Мірошник прицмокнув язиком, чи то волів підганяв, чи то дивувався, що його випадково попутниця знайома з таким богогодним чоловіком, як Ян Івонич і гумен Тенецького монастиря бенедиктинців. Під'їжджаючи до жадячого джерела, що здалеку кивала до них криничним журавлем, Марта навіть не почула, скоріше відчула, хрипке джошове гарчання, не встигнувши нічого зміркувати, вона метнулася з воза на землю і мертвою хваткою вчепилася в густу собачу шерсть за мить до того, як одновухий ледь рвонув уперед до колодість. Що з тобою, Джоше? Марта розуміла, довго втримати їй пса неспромога, та й взагалі Джош мочен був не з тих, кого може пересилити жінка за що свого часу й поплатився. Песу перте тяг її до колодязя. Усе ще тримаючи однією рукою собаку, Марта дійшла до повороту і побачила жаб'яче джерело. Неподалік від дерев'яного зрубу, що обгороджував колодязь, де розкидистої яблуні притиснувся спиною молодий циган Скоріше циганча, виставивши перед собою кривий ніж. «Не підходь!» – мов на рись, сичав хлопчисько і люто блимав очима, а його яскраво-червона сорочка полум'яніла на вітрі. «Присягаюся мамою, заріжу, не підходь!» На товсту яблуневу гілку був міцно намотаний шкіряний повід гнідого красення, засідланого на подив старим і поношеним дерев'яним сідлом, на яке не сяде жоден самоповажанний вершник, а тим більше натуральний циган. Кінь нервував, трусив головою і форкав. Ліниво з неколопливим спокоєм людей, що вміють убивати, циганчука оточувало п'ятеро мужиків. Двоє тримали короткі товстим овухом сокири, більш зручні для роботи, ніж легкі вівчарські чупаги. Третій діставав і спіхав свій ніж, на відміну від циганського, широкий та прямий а четвертий ганчіркою нашвидко перев'язував п'ятому розсічену руку. Видно, цих ганчах вже постаралася. За влич мужиків ясно було видно, що жити хлопчиськові застається лічені хвилини.